Скоро світанок, а парашутисти лежать у бомбовій ямі, ліс, які вночі принишкли, інколи ле чутно десь трісне гілочка від морозу і знову тихо. У ці важкі хвилини десантників невідступно переслідувала думка про самотність. Кожен з них той більше, той менше. Побував на передовій, пережив атаку. Хоч як там тяжко, усе ж кожен відчував, що він не самотній, що поряд із ним товариші, чув їхні вигуки, лайку, постріли. А тепер у їхньому становищі. Тут нема того ліктя і плеча своїх, і медсанбату теж, давно підраховано. В бою кількість убитих становить одну третину або й чверть від поранених на фронті. Ну а в тилу ворожому, у розвідників парашутистів, тут поранених треба вважати вбитими. Ось ми і дожили до ранку, промовив нарешті короб хрипким голосом. «Скоро за розписом час виходу в ефір», – несміливо нагадав Кудрявий. «Вийти в ефір і відстукати своїм і всьому світові сос», – скептично запитав Галка і заперечно похитав головою. «А як же ти думав?» – сердито промовив Короб. «А що тут думати? Треба почекати до вечора». Таке зовсім він здорів. «От таке каркати!» «В ефір не вийду, і тобі, Коропе, теж не раджу», наполягав на своєму Галка. «А може карателі не прийдуть сюди? А як прийдуть, то, може, ми витримаємо оборону?» «Надійся на гірше, а віру краще». Ніби ж так казав наш генерал. Кудрявому Коропу і Орлу Таке не було чого відповісти галці. А що справді передати в центр? Що наткнулись на засаду? Що пілоти їх скинули не в той район? Більше того, десант не знає зараз навіть своїх координатів. Коли зважити на їхню ситуацію з цієї точки зору, то штаб групи галка правий «Кому потрібні наші сльози?» «Там ще й так вийде, що ми скаржимось на пілотів. Що з них візьмеш?» «Ну, посадять їх на гауптвахту, а війська тим часом підуть у наступ. Погода льотна. Сльози наші ні до чого генералові, який думає про успіх операції». Для певності промовив Галка. «Будемо ждати». Часом на верховіття сосен і ялин упали рожеві плями від вранішньої зорі, небо чисте, ясне і гострі списи ялин, здавалося, проштрикували блакить. Ще перегодом білий сніг заблищав, немов хто сипнув на нього мріади діамантів, і з-за обрію виринуло денне світило. Сонце першого дня у ворожому тилу. Галка дивився на нього, порівнюючи, чи раніше таким, чи інакшим здавалось воно йому погожого ранку. І таким, і ні. Зараз сонце було помережене гіллям, пописане стовбурами дерев, і тому якесь непевне, боязке, насторожене Мовби, причетне до подій тут на землі. Короб палив одну за одною цигарки і впікав недопалки у сніг. Позираючи на нього, Орел посміхався, мовляв, і тут він дбає про конспірацію. І чого б я ото зуби скалив? невдоволено озвався короб, зиркнувши з під настобурчених брів на орла. Підклав би більше ялинових гілок. Ще простудися на самому плащ-наметі. Кодрявий уже вкотре ходив, сюди-туди, втоптавши стежку від вирви, у якій десантники звели гніздо.